Auditiv. Sunetul este folosit în branding pentru a evoca sentimente și pentru a influența experiențele de brand și interpretările. În asociere cu un mesaj, sunetul reprezintă o modalitate puternică de a face clientul să-l memoreze. Muzica de fundal este o modalitate eficientă de a influența comportamentul clientului în momentul achiziției. Dacă este folosită adecvat, muzica poate crea o stare a consumatorului care să-l încurajeze să cumpere sau să revină. Când un brand include sunetul printr-un anunț radio, versurile vesele, efectele sonore, o funcție de sonerie personalizată sau muzică de fundal, învățăm repede să asociem acel tip de sunete cu brandul. Suntem cu toții obișnuiți cu reclamele atrăgătoare de la televizor, sunetul de apel sell la primirea unui telefon, memorabilele note Intel folosite de-a lungul întregului proces de construire a brandingului și în campaniile de publicitate și faimoasa melodie Nokia. Există și alte sunete la fel de extraordinare, dar mai puțin evidente, cum ar fi sunetele de alertă ale mesageriei, sunetul distinctiv al unui calculator Mac la pornire, clicul unei brichete zipo, ronțăitul cerealelor, foșnetul unei hârtii elegante, deschiderea unei doze de sub și sunetul pe care ușile mai multor mărși de mașini, cum ar fi Chrysler și GM, sunt proiectate să le genereze pentru a crea recunoașterea în mintea noastră. Sunetul unic și specific de ronțăit al cerealelor Kellogg's nu este unul natural. Sunetul crocant a fost creat cu atenție într-un laborator. Conform lui Martin Lindstrom, Kellogg's consideră caracterul crocant al cerealelor ca fiind emblematic pentru brand, de aceea reclamele lor televizate accentuează acel crănțănit pe care îl auzim și îl simțim. În calitate de consumatori, suntem atât de obișnuiți cu muzica ambientală pe care o auzim la intrarea în restaurante sau în centrele comerciale, încât nu-i acordăm prea multă atenție. Dacă este un hit la modă sau o melodie cunoscută, este posibil să o fredonăm o vreme. Cu toate acestea, ce ignorăm cu desăvârșire este faptul că în subconștientul nostru muzica aș face efectul ușor și atent, fiind folosită pentru a te determina să cheltui mai mulți bani, a te grăbi sau încetini. Într-o cercetare efectuată de dr. Suvi Saricalio a descoperit că muzica crește excitația psihologică, ne afectează stările, autoreglează emoțiile și ne afectează chiar și fizic prin atenuarea sau accelerarea ritmurilor cardiace. În urma unei cercetări axate pe studierea efectului pe care ritmul muzicii îl are asupra comportamentului de consumator în restaurante, s-a descoperit că în restaurantele în care se aude muzică lentă și liniștită, clienții petrec mai mult timp și cheltuie mai mulți bani decât în cele cu ritmuri mai alerte de muzică. Dacă așa stau lucrurile însă, cum se face că Abercrombie Fitch aleg să pună ritmuri gălăgioase în magazinele lor? Conform afirmației făcute de Cara Buckley într-un articol din New York Times, restaurantele moderne și comercianții sunt de părere că, deși generația mai în vârstă se ferește de asta, generația noului mileniu tolerează mai bine muzica puternică, permițând brandului să-și păstreze o imagine proaspătă și o client în mai tânără. În plus, după părerea lui Emily Antes, cumpărătorii fac achiziții mai impulsive atunci când sunt suprastimulați. Volumul ridicat duce la suprastimulare senzorială care slăbește autocontrolul. Fără îndoială, Abercrombie et Fitch și alte branduri moderne caută modalități de a crea un mediu care suprastimulează creierul și declanșează comportamente impulsive ale achiziției. Efectele sunetului asupra psihicului Sunetul are un efect puternic asupra stărilor noastre. Asupra fizicului, sunetele blânde induc o stare de relaxare și calm, în timp ce sunetele bruște și puternice pot declanșa eliberarea cortizolului în creierul nostru. Asupra comportamentului, oamenii sunt programați să se îndepărteze de sunetele neplăcute și să se îndrepte spre unele mai plăcute. Asupra productivității Sunetele ambientale au un impact semnificativ asupra productivității în funcție de sarcina care trebuie realizată. Personalitatea și valorile unei mărci ar trebui să se reflecte prin muzica aleasă de un brand, pentru a dezvolta o experiență unică a clientului și să se diferențieze de alți competitori. Conștientizarea elementului de sunet din cadrul brandului tău și apoi încercarea de a cultiva un element sonor general are ca rezultat nu doar creșterea vânzărilor și a clienților, dar contribuie și la creșterea valorii pentru clienții tăi. Folosirea strategică a sunetului poate declanșa răspunsuri emoționale esențiale, care vor încuraja loialitatea de brand și vor ajuta clientul să se identifice mai bine cu el. Tipul de muzică redată într-un magazin ar trebui să completeze imaginea pe care magazinul încearcă să o transmită, din ce în ce mai mulți comercianți redau melodii specifice magazinului. De exemplu, un magazin de bijuterii de lux are mai degrabă tendința de a reda muzică clasică în timp ce centrele comerciale țintite către adolescenți se deplasează în zona opusă a spectrului muzical și aleg o muzică vibrantă la un volum ridicat. Conform lui Lindstrom, brandurile a căror muzică se potrivește cu identitatea de brand au cu 96% mai multe șanse de a fi ținute minte.